És dijous 13 de febrer i a l’informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem la renovació dels estatuts del, dels consells de Gestió dels nuclis de Palafrugell amb la Lídia González i la Úrsula Dorado. D'altra banda, també us recordarem que aquesta tarda a les 7 tindrà lloc la primera conferència al Museu del Suro entorn torn la meteorologia i el canvi climàtic que ha organitzat l'àrea de medi ambient. Avui serà el torn d'Albert Aparicio, físic i observador meteorològic, que explicarà per què va nevar el 8 de març del 2020. La informació comarcal ens portarà cap a la Bisbal i Cruïlles i és que en els darrers dies hi ha hagut diversos robatoris en les dues localitats. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos un parell d'actuacions de l'àrea de mobilitat que s'han centrat als carrers Ample i Vila. Posarem la mirada en el cap de setmana i és que l'Espai d'Ona organitza la gravació d'una performance al voltant d'Un violador en tu camino, una activitat en torn al Dia Internacional de les Dones del proper 8 de març. I finalitzarem aquest informatiu amb unes paraules més destacades que ens han deixat la Tània Segués i la Sònia Planes al voltant de la Jornada d'Oportunitats Laborals de Palafrugell, que enguany presentarà més de 400 ofertes de treball. Iniciem aquest informatiu d'avui dijous 13 de febrer, dia mundial de la ràdio i després del programa que us hem ofert D'11 a 12 des del Centre Tramuntana doncs toca l'espai informatiu que començarem conversant amb Lídia González i Úrsula Dorado que tenim als nostres estudis per comentar la renovació dels estatuts dels Consells de Gestió dels Nuclis de Palafrugell. Com us dèiem, tenim d'una banda a l'Úrsula Dorado. Bon dia. Bon dia. L'Úrsula és tècnica de Relació Ciutadanes i Participació i també tenim a la Lídia González, cap de Govern Obert, que podem dir que engloba transparència, atenció ciutadana i participació, no? Correcte. Bon bé? Sí, ho sí? no hem dit molt bé, sí. Doncs bé, hem començat bé la, la, la presentació. <ríe> doncs bon dia, gràcies per venir fins, fins aquí i, i per explicar-nos aquest... No sé si és procés participatiu, ho he anomenat així, estic en el correcte. Sí, bueno, la renovació dels estatuts engloba un, mm -hmm. un procés participatiu per, per consultar la ciutadania com quines modificacions creu que són necessàries. Comencem per explicar-me una miqueta d'història. Doncs, no? D'una banda, què són els Consells de Gestió dels Nuclis i, de l'altra, doncs, aquests estatuts de, de, de quan es van fer, també? Aquests estatuts vegada. es van aprovar al març del 2012 i no s'han tornat a actualitzar, que és quan neixen aquests Consells de Gestió i Participació de Nuclis, que engloba Calella, allà, Frank, Tamariu i Llufriu, són quatre, mm -hmm. Són uh, òrgans territorials, òrgans de, de participació, que es creen amb la intenció de millorar la gestió dels recursos municipals, vale? comptant amb la col·laboració ciutadana a l'hora de prendre decisions. No? Uh -huh. Per tant, d'aquí que siguin un òrgan de participació. Llavors, porten en funcionament des de 2012 i com que els Estatuts no s'han tornat a renovar, mm -hmm. ara hi havia certs aspectes que no, no acabaven de, de ser prou... prou actualitzats, no? Sé actualitzats, no? Uh -huh. sí, sí, no, no, no s'adiuen amb, amb la realitat actual. Uh -huh. Suposo que aquesta... Que quan va néixer el 2012, Lídia, també, aquests consells doncs, van néixer una miqueta... Doncs, perquè se sentissin més del municipi. No? Estem parlant de nuclis que queden una mica apartats del de, de que és Palafrugell Centre, no? la vila, i per tant, d'integrar-los doncs, no? dins de, de, del municipi. No sé si va néixer amb aquesta idea, també. Correcte. O sigui, la, la idea, quan va néixer, era la, la, la millora dels recursos d'aquests quatre nuclis de població. Uh, hi havia una reivindicació d'aquests nuclis uh -huh. i per això es va crear, es va crear a, a, a aquests consells el que fa aquests consells és que um, donen suport, diguéssim, i recullen òsula, recull mm. si més, i recullen totes les demandes que tenen, que tenen aquests nuclis i les presenten a l'Ajuntament. Mm -hmm. Serien com els interlocutors entre la ciutadania que viu en aquests nuclis i l'Ajuntament. Doncs aquesta seria la, la idea bàsica, aquesta seria la tasca d'aquests consells. Ara, doncs, també recentment, amb, amb aquest nou equip de govern que ha entrat des del juny no? d'aquest passat 2019 també es van crear unes regidories això suposo que també van una miqueta amb consonància no sé si també ho gestioneu així que, que aquells consells que la seva composició s'aprova per ple solen, solen renovar-se cada 4 anys precisament coincidint amb, amb les eleccions municipals no? amb la mm -hmm. Constitució, el nou govern cada equip de govern pren una mica la decisió de com ho vol gestionar. No? Antigament hi havia el que era el regidor de relacions ciutadanes, uh -huh. després va quedar vinculat a l'alcalde i al regidor de serveis i ara en aquest nou mandat hi ha un regidor per cada nucli. Malgrat que portem 8 anys, anys ja no? des de que es van crear aquests Consells de Núcleos, malgrat aquests canvis, podríem dir, més polítics, uh, se segueix una mateixa línia? Uh, sí, sí, el funcionament de ser més o menys el mateix, la periodicitat de reunions també, i, i al final la, la, la finalitat de, de, de, dels Consells continua sent la mateixa. Molt bé, doncs eh, apuntat aquest, fet aquest apunt, eh, ens comentàveu que daten del 2012, que és quan es van crear aquests consells, ara esteu en aquest procés d'actualitzar. Ha estat una demanda també de, de, de, de la gent dels nuclis, de, de, la, doncs de la població, al final, de la ciutadania dels, dels nuclis o també, més per part vostra que podeu visc que hi havia coses que agrinolaven una mica, tinguent en compte doncs que ja han passat vuit anys. Ha sigut una mica compartit. Els membres eh, dels Consells de Gestió, eh, bé, bueno, tampoc no, no és que estiguis tot el dia revisant els estatuts, però sí que a nivell de composició hi havia discrepàncies amb el que està regulat i el mm. que realment ara es necessita i, i i des de l'Ajuntament a nivell tècnic i a nivell polític també també s'ha considerat que hi havia coses que, que s'havien d'actualitzar. Hi mm. ha sigut una decisió una mica compartida. En aquest sentit ara esteu doncs, buscant també aquesta participació ciutadana, no? una cosa doncs, que cada vegada avanceu més, s'intenta doncs, des de l'Ajuntament que, que, que la gent hi tingui veu no? en aquests meus processos. Sí, correcte. Uh, quan l'Ajuntament fa o, o té pensat fer un nou reglament, una nova normativa, el que fa primer que fa és preguntar a la ciutadania sobre aquesta normativa, uh -huh. perquè sobre la intenció de la normativa i ja les he fa tres o quatre preguntes. Tot, totes aquestes, els resultats d'aquestes preguntes, que estan ara a la web, uh -huh. uh, després es porten a la comissió redactora que farà qui redacti la, la, la normativa. D'acord? D'acord? Uh... Això bé per llei o sigui bé per llei però també hem vist que també és una manera també d'incidir i d'anar posant el, el granet de sorra mm -hmm. en tota la normativa que fa l'ajuntament i que a vegades pues, bueno, que la, quedava quedavem com molt no se sabia la ciutadania no s'enteava de la normativa que feien fins que no estava aprovada Clar. I ja era, ja era vigent. ara no ara fem com de gota malaya, fem una enquesta i això fa que també a vegades se, se, s'alerti, no? I després, si vols opinar, entres a la web i opines sobre les preguntes que té fent d'aquella normativa. Mm -hmm. De fet, en aquesta línia, també, per donar-los a perdre a fer un línia, va tenir una reunió recentment, no? Amb els Consells de Gestió van tenir una reunió el divendres passat, que hi havia tots els membres dels de, de quatre dels de, de quatre consells també hi havien els, els regidors de, de cada consell, que no els he uh -huh. dit però o si sigui, de cas ara els apunto o sigui, a Tamariu està en, en Jaume Palahir uh -huh. a Calella està en Joan Vigas i a Franc en, en Josep I Sabatella i a Llufriu a, a l'alcalde, uh -huh. està l'alcalde com a regidor de barri uh -huh. consell. tots ells estaven presents en aquest... tot es, tot, també, es, sí, vam, en aquesta reunió participativa Uh, vam preguntar als, als, als, als membres dels Consells què que que els, que els semblava uh -huh. la reforma d'aquests estatuts aquest reglament i que aportéssim les seves opinions una de les coses que també vam, vam treballar que crec que també va ser molt important i va, i va ser molt constructiva va ser que tenim un problema de que els Consells, la, la, la ciutadania no els coneix uh -huh. i vam bueno, es van apuntar accions per fer juntament amb l'Ajuntament i els Consells, per donar a conèixer a la ciutadania aquests, la feina que fan els Consells, perquè si no queda com molt diluïda. Doncs eh, eh, s'ha de poder, f... molta gent, eh, al final, eh, avui estem parlant d'aquesta de, eh, renovació dels Estatuts, d'aquests Consells, i poder molta gent no, no els acaba de conèixer. Avui estem doncs, també fent aquesta... Petita doncs, introducció, fins i tot doncs, eh, no sé, podem posar-nos en contacte nosaltres amb ells perquè vinguin aquí i també expliquin doncs, el seu, eh, doncs, la seva tasca, no?, que desenvolupen. Aquests, aquests consells eh, de gestió estan gestionats? O sigui, quanta gent hi ha a cada un dels nuclis? Eh, o varien segons? Actualment, i és una de les coses que s'ha de modificar eh, per estatuts, estava composat de, de sis membres, sis, uh -huh. sis ciutadans, la presidència sempre recau sobre l'alcalde, donat que és un òrgan creat per l'Ajuntament, mm. i llavors els regidors en, en, el, en els que ell delegui que actuen com a vocals. No? En aquest cas hi ha el regidor de nucli i el regidor de serveis, que sempre està implicat en, tant en, en, en nivell de Consell de Gestió com amb les associacions de barri, quan parlem de Palafrugell, que també formen part del Gabinet de Relacions Ciutadanes. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Doncs uh, aquests són algunes de les... Uh les noves passes que s'estan fent no? respecte a aquests nous estatuts eh, respecte a la, la proposta que li vau presentar eh, Lídia, no sé si com ha estat la rebuda i no sé si fins a quin punt després l'Ajuntament pot fer eh, modificacions eh, respecte a doncs, no sé, alguna demanda eh, més no? que us hagin demanat des, de, des dels Consells la, la, la reunió va ser molt profitosa perquè van va ser quasi dues hores de reunió i van, van poder parlar, també es van conèixer Uh, es van poder conèixer tot, el, tot els integrants del, dels diferents consells, que a vegades com, com la Úrsula treballa primer amb Calella, després allà Frank, mm -hmm. el Tamariu també el que volíem era que tots treballéssin perquè al final tots treballen per al bé comú i treballen amb el mateix objectiu i això va ser també molt, molt bo i les, ap les aportacions que van fer ara les estem, les, estem, les estem posant sobre paper i acabarem de mirar com, com, se, com es traslladen al reglament es faran arribar a la comissió redactora, sí. que tindrà lloc ara el, el, el 18, perquè la idea és que pugui passar pel següent ple, uh -huh. i, i en, en base als resultats d'aquesta reunió i als resultats de l'enquesta, que continuarà vigent a la plataforma Decidim fins al dia 17, o sigui, ben bé el dia abans de, de la comissió, perquè es puguin recollir el màxim de propostes possibles. Eh, ara actualment hi ha 16 enquestes contestades, a la reunió eren 21 participants, comptant els regidors, eh, amb, amb tot això irà vinculat a l'informe que es presenta a la comissió redactora. Eh? per poder formalitzar el que el que es pugui incloure a nivell a nivell legal, evidentment, i, i d'aquesta manera portar-ho al, al ple en aprovació inicial per després passar a exposició pública. Mm -hmm. Molt bé, doncs recordeu teniu aquesta, aquesta aquest procés participatiu eh, obert fins al dia 17 de, de febrer a, a la plataforma Decidim, doncs per poder també aportar la vostra opinió, no? En aquest cas, doncs, eh, és el com més opinions es puguin recollir, millor, no també per vosaltres. No, no, sí, el que volem és que la societat ni sobre els temes que posem. Ara tenim aquesta activa i també eh, acabem de posar una altra que és sobre la... Eh, ja t'ho diré. Mm -hmm. eh, L'ordenança lo, eh, de civisme sobre el fum a les platges. Mm -hmm. Val? O sigui, hi ha, un, hi ha una proposta de, de, de posar les platges eh, lliures de fum declarar als les platxes espaisjosos de fum, que això també estan al decidim, vull dir, totes les consultes que fem sobre les ordenances i normatives mm -hmm. les podem trobar sempre al decidim. D'acord? I ara hi han activa aquesta de Consell de Gestió i la del Museu del Suro mm -hmm. també. I ara eh, divendres van posar la de les platges. D'acord? Doncs és una... La gent que ens estigui escoltant doncs, ha tenir en compte aquesta plataforma, decidim, perquè després no la comentem aquí i doncs, si la visiteu de tant en tant doncs veureu no? els processos participatius en els quals doncs, podeu eh, formar doncs, o donar la vostra opinió i que doncs, l'Ajuntament tenen engegats. Per acabar, si, si no voleu afegir res més, Úrsula i Lídia, al voltant d'aquesta aquest, renovació, no sé si eh, val la pena explicar els principals canvis que, que portarà aquesta renovació dels estatuts o o potser això ho deixem més uh, de banda? Bé, bueno, s'haurà de veure com, com queda, no? però mm -hmm. una de les problemàtiques que teníem ara mateix era el nombre de membres, no? perquè sí que hi ha nuclis com el de Llofriu que hi ha una associació de veïns, Clar. però hi ha nuclis com Calella, que, que cada, cada zona té la seva pròpia associació. No? Eh, Sant Roc, Pratxirlo, Calella Centre... Mm -hmm. Llavors, quedava com molt centralitzat amb l'associació ABAC, que és la que hi ha al centre de Calella, sí. però no donava veu a la resta de, de zones de Calella que també han de poder estar representades, no? I una de les propostes uh, que, que ha sortit i que s'ha discutit més és augmentar el nombre de membres que formen part formalment del Consell. No només això, sinó poder obrir en algun moment a convidar el, el, el, un ciutadà del nucli mm. perquè exposi algun concret en una reunió ordinària, no? Uh -huh. I, i altres propostes interessants que ja irem definint, no? com fer uh -huh. l'assemblea anual i tal, però com deia la Lídia un dels, dels objectius a nivell tècnic era que es poguessin conèixer entre ells i compartir experiències perquè al final cada nucli funciona de manera diferent i jo crec que aquest és un dels, del, dels objectius complerts també, a banda de recollir les seves aportacions mm, puntualitzar i no sé si la Lídia voldria afegir alguna cosa la plataforma Decidim pretén unificar tots els processos de, de participació i consultes que es a la ciutadania, no només hi ha el link de l'enquesta o de la consulta en si, sinó que sempre hi ha un introductori mmm, fàcil, fàcil de llegir fàcil d'entendre perquè la gent entengui el perquè se li pregunta, què, sobre què se li està preguntant exactament i va recollint totes les fases del procés Uh, en el, el mateix temps, un cop s'ha tancat enquesta o s'ha tancat el procés participatiu uh -huh. es fa el retorn a la ciutadania a través d'aquesta mateixa plataforma i els resultats els poden consultar allà mateix i, i ba, la meva opinió a nivell tècnic és que és una eina molt útil perquè és una manera de el ciutadà sap on ha d'anar no? per poder mm -hmm. opinar sobre els diferents processos que hi han oberts. Eh? Doncs eh, una, una pàgina o una adreça no? que podeu guardar al vostre, vostre navegador per, per tal doncs, de poder mm -hmm. anar ràpidament cap allà i veure, doncs, els, eh, com ens deia l'Ursula i la Lídia, els processos participatius que hi ja en marxa, eh, doncs, que tenen en marxa des de l'Ajuntament la, de, de Palafrugell. Doncs eh, no sé si voleu afegir alguna cosa més o... Ho comentat tot una miqueta per sobre i, uh -huh. doncs, ja de, de cara a quan eh, es faci... El, quan passi per la l'aprovació inicial en el pleit i després d'on ja hi hagi l'exposició pública, doncs, en podem tornar a parlar si, si ho veieu bé uh -huh. i, com dèiem, doncs, intentar també donar una miqueta més de de veu en els aquests consells de, de gestió dels nuclis que, doncs, per tal que la gent doncs, els conegui, no? fins i tot la, els, la gent dels propis nuclis, potser hi ha gent que encara no, no sap no? que existeixen. Una de les demandes que va sortir en aquesta reunió participativa va ser això, que la gent dels propis nuclis no coneixen el, la feina que, que fa els consells és clar, i així, això ho hem de començar a treballar i una bona manera també seria venir aquí a explicar-ho mm -hmm. lògicament, eh? allò a la ràdio mm -hmm. doncs, uh... els membres dels consells de cada consell doncs portes obertes i micròfons també oberts per a ells eh, els convidarem, òbviament, també perquè doncs, puguin venir a explicar aquesta tasca que desenvolupen i... perquè de fet fan, molt, fan molta feina o sigui, fan, fan moltes propostes a l'Ajuntament i, i fan una feina que s'ha de fer visible doncs amb aquesta voluntat i amb, aquesta, amb aquest propòsit acabem aquesta conversa avui amb la Lídia i l'Úrsula i us recordem que si no l'heu pogut escoltar íntegre ara doncs, quan l'estem emetent doncs, la podreu recuperar a través del nostre portal web a radiopalafrugell.cat. Lídia, Úrsula, moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació doncs, parlarem de la primera conferència que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 al Museu del Suro en torn de la meteorologia i el canvi climàtic. Avui Albert Aparició explicarà per què va nevar el 8 de març del 2010. Aquesta cicle de conferències que recordem s'allarga durant tot aquest mes de febrer i també la primera quinzena del mes de març. En Marc Heres, regidor de Medi Ambient, que és l'àrea que ha organitzat aquestes jornades i que doncs, va en consonància amb la inauguració de l'exposició fotogràfica al voltant dels 10 anys de la nevada, ens explicava què ens explicarà l'Albert Aparicio i també les següents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 Aquesta serà, doncs, la primera de les xerrades que tindrà lloc al voltant de la meteorologia i el canvi climàtic. Avui, doncs, enfocada com ens explicava Marqueres, a la sintonia de ràdio Palafrugell enfocada, doncs, en la nevada del 2010. Les altres, doncs, doncs, ja anirà més enfocades en el canvi climàtic en tots els efectes, doncs, que això pot comportar en el futur i què podem fer, doncs, per intentar alentir aquest, aquests canvis que, que ja s'estan produint al nostre territori. Les següents xerrades doncs també us les anirem recordant i intentarem donc posar-nos en contacte també amb els protagonistes de les conferències. Nominaren aquest informatiu d'avui dijous per a la informació comarcal que ens porta a explicar que l'Escola de Coroïlles i cinc botigues del Centre de la Bisbal d'Empordà van ser assaltades dimarts de la matinada, per un grup d'individus que hi van entrar per intentar robar un objectiu que van aconseguir en dos dels espais, una perruqueria i el centre educatiu. A la Bisbal, els lladres només van obtenir el botí d'un dels negocis, va ser en una perruqueria de la plaça Major on, després de forçar l'accés, van aconseguir emportar-se uns 150 euros. A la resta de comerços, els delinqüents no van aconseguir entrar-hi però sí que van ocasionar danys. En una carnisseria pròxima a la perruqueria, els autors dels assalts van trencar fins i tot la vidriera de la botiga, però no n'haurien sostrit res. Els robatoris es van produir entre dos quarts de cinc i les sis de la matinada. Els botiguers es van adonar dels fets en la seva majoria al matí quan van anar a obrir els establiments. Es dona el cas que cap dels comerços on es va robar o intentar disposava de l'arma i que en l'únic que en tenia un bar no va arribar a sonar ja que els lladres no van poder-hi accedir. Els altres intents de robatoris van ser en una botiga d'electrodomèstics, un hostal i una botiga de roba. I la policia estava gestionant les denúncies per acabar d'aclarir si hi havien sostret quelcom en algun altre local de la població. Arran dels fets, la policia local de la Bisbal i els Mossos d'Esquadra han incrementat el patrullatge per la zona i tenen un dispositiu muntat per tal d'enxampar els presumptes autors dels fets. De moment, no se'ls ha trobat. Les càmeres de vigilància d'alguns locals i els testimonis podran ajudar els investigadors a buscar els presumptes autors dels fets que després de cometre el cop van fugir del lloc. Durant la mateixa nit, un altre dels objectius dels lladres va ser l'escola Les Gavarres en Pordanet de Cruïlles. Allà, els delinqüents hi van accedir per dos costats diferents i després de forçar dues portes, segons va explicar l'alcalde Dani Encinas, una vegada dins es van emportar dos ordinadors portàtils, una càmera fotogràfica i menjar. Aquest material havia estat reposat feia poc pel Departament d'Educació, ja que ja havia estat robat en un altre sal que es va produir fa aproximadament un mes. En aquella ocasió, els delinqüents van rebentar una porta per poder-hi entrar. Arran dels fets, el consistori valorarà en quins equipaments municipals cal actualitzar les mesures de seguretat i les alarmes i en quins altres cal instal·lar-hi alarmes noves. tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que hi ha hagut diverses actuacions de mobilitat als carrers Ample i Vilà per millorar la seguretat. Amb aquest principal objectiu, el Departament de Mobilitat de la Policia Local de Palafrugell ha realitzat la instal·lació d'un coixí berlinès al carrer Ample, a l'alçada de la Cruïlla amb el carrer Sant Pere. Aquest fet té una doble funcionalitat. Per una banda, està destinat a reduir el perill d'accidents a la Cruïlla i, per l'altra, per a millorar la seguretat dels escolars que es dirigeixen als instituts del municipi. El carrer de Sant Pere és una via utilitzada com a itinerari escolar de forma habitual. Els nois i noies han de travessar per aquesta Cruïlla en el seu trajecte i amb aquesta actuació es busca reduir la velocitat dels vehicles abans dels dos passos de vianants existents. En els prop dies, L'actuació es donarà per finalitzada un cop s'instal·li una placa complementària esmentant que es tracta d'un pas escolar i es pintarà una part del pas de vianants de color vermell per informar els conductors que hi circulen. D'altra banda, també us hem d'explicar que s'ha fet una actuació al carrer Vilar, la qual ha consistit en instal·lar un total de sis topalls de pàrquing per evitar que en el moment de que s'estacioni un vehicle amb bateria, aquest envaeixi la vorera i impedeixi transitar per aquesta via als vianants. Seguim amb informacions breus en aquest informatiu d'avui, dijous 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, per explicar-vos que el proper dissabte l'Espai d'Ona de Palafrugell ha organitzat la gravació de la versió en català de la cançó i e performance Un violador en tu camino, creada pel col·lectiu feminista Les Tesis de Valparaíso a Xil·la. Aquesta cançó està ja considerada com un himne de denúncia a la violència masclista i el patriarcat. Per fer-la possible, ha fet una crida a totes les nenes i dones, joves i adultes de Palafrugell a trobar-se dissabte al matí a la plaça de Can Mario amb una peça de roba negra per tapar-se els ulls. A les 11 del matí es farà un primer assaig i a dos quarts d'una està prevista la gravació definitiva. El vídeo de la performance de Palafrugell es presentarà entorn al 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i nosaltres Demà, a la sintonia de Ràdio Palafrugell, conversarem amb la Sònia Viboles, de l'Espai Dona, i la Mònica Tauste, regidora de Polítiques d'Igualtat, al voltant d'una banda d'aquesta activitat d'aquest dissabte i també de les activitats del 8 de març, perquè el Dia Internacional de les, de les Dones ja el tenim a tocar i, per tant, ens explicaran totes aquelles activitats que també han organitzat en motiu d'aquell Dia Internacional. I acabarem aquest informatiu d'avui dijous i ho farem amb una notícia que podeu veure a la nostra pàgina web des d'ahir i són les 444 ofertes de feina que hi haurà disponibles a la jornada d'oportunitats laborals de Palafrugell que organitza l'Institut de Promoció Econòmica. Per segon any, aquesta jornada es desenvoluparà al Museu del Suro. Les ofertes doncs, ja són visibles al web de l'IPEP, ipep.cat i es poden presentar candidatures fins al 23 de febrer a l'adreça electrònica somi Un any més us hem d'explicar que creix en participació i, per tant, d'aquí aquestes més de 400 ofertes de feina que hi haurà en aquesta jornada d'oportunitats laborals. En els tres anys anteriors us hem d'explicar que s'han ofertat prop de 1000 places. En aquesta quarta edició doncs, serà la més eh, on hi haurà més places disponibles, més ofertes de feina. En aquest sentit, hem tingut la visita de la Tània Sagués agent pel desenvolupament local de l'IPEP, que remarca que totes les empreses participants presenten vacants reals. Empreses que repeteixen any rere any, però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 i d'altres, doncs, que, que mira, els hi va bé i aquest any s'hi afegeixen. Així, des de l'IPEP han volgut evitar que aquesta jornada es converteixi en una recollida de currículums per a les empreses. D'altra banda, a més de la gran quantitat d'ofertes, un altre punt a destacar és la varietat de sectors. Malgrat que les relacionades amb el comerç i l'hostaleria ocupen el gran gruix, també n'hi ha d'educació, oficina, psicologia o lleure. I després, així, coses més específiques, tenim el tema del socorrista aquàtic. Sí. També es busca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 D'altra banda, any rere any, les JOL, les Jornades d'Oportunitats Laborals, també atreuen més empreses i negocis de la comarca. També els i les candidates són d'altres punts de, de la comarca. Per aquest motiu, des de l'IPEP apunten que s'estan convertint en una referència a nivell del Baix Empordà a l'hora de buscar personal. Sí, perquè podem arribar a més gent. O si sigui, està oberta gent de tota la comarca. Mm. Llavors, clar, la...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 que no és només gent de Palaforgell, empadronada a Palaforgell, sinó que està oberta doncs, a, a gent de, de qualsevol àmbit que vulgui treballar en aquella zona en concret. Per poder participar de les jornades cal comprovar si es compleixen els requisits que les empreses demanen en cas d'haver-hi vacants, s'ha d'enviar un correu electrònic abans del 23 de febrer a l'adreça somi Cada persona es pot apuntar a un màxim de set ofertes, ens ho ha explicat la Sònia Planes, tècnica d'empresa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 i després, una vegada revisat que els currículums s'ajusten a les ofertes, es notificaran a tots els candidats doncs, el dia, bé, bueno, el dia és el 5 de març, uh -huh. l'hora d'entrevista doncs, que té per les diferents ofertes que s'ha presentat. Les persones preseleccionades rebran un correu electrònic abans del 5 de març amb l'hora i el lloc de les entrevistes. En aquest sentit, tant el currículum que es presenti a l'oferta com el que es porti a l'entrevista ha de ser el màxim específic possible i actualitzat. Aquesta conversa que hem mantingut amb la Sònia i la Tània al voltant d'aquesta quarta edició de les Jornades d'Oportunitats Laborals la podreu escoltar demà íntegrament. Avui us hem doncs, volgut oferir aquests fragments, els més destacats d'aquesta conversa al voltant de la quarta edició de les Jornades d'Oportunitats Laborals. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Nosaltres avui us hem ofert un programa especial des del Centre Tramuntana amb alguns problemes tècnics que finalment doncs, hem pogut eh, solucionar i per tant hem pogut escoltar també els eh, usuaris, alguns dels usuaris del Centre Tramuntana. Aquest eh, programa especial també el podreu eh, recuperar a través de la nostra sintonia radiopalafrogell.cat, eh, la nostra pàgina web eh, i podeu podreu doncs, escoltar tant en Pere Canigral, eh, que, que és el director general del Centre Tramuntana, com també els altres protagonistes que han passat per